بسم الله الرحمن الرحيم السمع وهي قوة مودعة في العسب المفروش في مطعر السماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية صوت إلى السماخ بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك رض د ما رحمةتونلهله د مته هغهه تفسییل بهولدي لپاره دی حواس خمس وو خو په دی حوااسې خص و کې تقه دسم وکه په ما بقي یا خووار شو وجد وجهې تقدې داوه چې ل دا حاصل لدل په زریدي خبرې سادی سره نو خبری صادق دا مفد علم دی فارهو خو لیکن فواسطی دی سمعه معلوم اصولات لوی دینی معلومات آغا فا سمع بندی موقف دی نو دیو جنات کلا آغا لوی معلومات دینی فا سمع بندی موقفون معلومات دینی محتم بشانه نو تدا عليه علیه لفاردی آغا امر عزیم وانو دا هم محتم بشانه د دې ایت ما مشند او جنہ د مقدم فلا په ما بقیا حواس بند شارح ولکل وهي قوه وضعته في العشب المفروش غرض د شارح رحمت الله علی له تعلق د دې شرحه ناتر اخر درس پوره اغا مختصر پنځه غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی اغا ذکر کوي تعریف لپاره د سمو دفا دی وهم کوي دویم غرض د شارح اغاز ذکر کوي مدرکات د د قوت سامعا دریم غرض د شارح رحمت الله علی طریقه د ادراک ذکر کوي سلرم غرض اغا ذکر کوي د فد سوال پنځم ذکر بیا د فد سوال مغو ویلې څه غرض د شارح رحمت الله علی له تعلق شرحنا. لدیبل متن فوریسه البصروی لیکل دا غا مختصر پنځ خبر سولې اول ذکر کوي تعریف له 파르دی قوت سامعا او د فاد وهم کوي دویم غرض اغا ذکر کوي بیان د مدرکات او دغه دغ قوت دریم ذکر کوي طریقه د ادراک سلرم ذکر کوي د فد سوال پنځم ذکر کوي بیا د فد سواله دیایی چی سعریف لپاردی سمعی دادا چی سمعی بارد دا لاغا قوتنا مودعتن فی العصب المفروش چی آغا و دیعت کلی سوی دای خودل سوی ده پا آغا پټه بندی چی آغا غوڑا ول سوی دا پی مقعری سوی ماخ پا آغا زور سوری دی غوک بندی پا دی غوک یو زور سورای دا بس پا ایغ بندی یو پرده لگیده لی دا پتا لگیده په یوه کې الله تعالی دا غا طاقت پیدا کړی دا چې هغه ادراک د دغه اصوات کولای شي او امتیاز د اصوات کولای شي نو کله چې دا ویلي قوتونه په دې سره یو طرف ته تعریف راغی چې دا عبارت د هغه طاقت نه چې دغه طاقت الله تعالی اچولې ده په هغه پټه بند په هغه پټه کې چې هغه پټه غوړېدلې ده په زواله سوري دی غوکه نو یو ترهط تاری پرای بل طرفه د فاوې زاله دی وه هم وسوله وه هم دا کې دلیسه ستا ویلې چې بل حواس خمسه ل حواس خمسه او السمع دا مراد بل سمعنه اغه د غوکه او ماده مراد وی. نو دا خو سبب لپاره د ادراک نس کېدلې ذکا ادراک علم دا علم لشان د مجرد نه ده دا لقه بلید ماديات نه ده دا ظلماني د نوغه خو سبب لپاره د نسی نس دلی. نو دوی له شنا صاحب دغه ماده می مراده نه ده هغه می مراده نه ده او زو مخصوصه می مراده نه ده بلکې پدې کې الله تعالی یو قوت اچولې ده نو هغه قوت سبب و زرع لپاره د ادراک ده قوته اغم صدا اغم یو مجرد شیدا او علمم لشان دې مجرد نه ده نو دا سبب لپاره دې علم او دې ادراک جوړېدلی سي لہذا دغه توهمی فاصله دلته نو سکهدلی دویم ما ویلې چې ذکرکبی مدرکات لپاره دې دغه خاص دی, دی ای چې تو در کو به الاسوات فدې سره ادراک دې اوازونو کېدلی سي صوت خطا ستمعلومه ده چې دای عبارت د دا هغله فزنه چې د متكيفسي په کیفیت د هوا سره خو په وخت د یاتي ماده د لسان کې په مخارجو بندې چې کله دغه زبې په یو مخرج بندې یاتي ماده کې په دغه وخت کې د غلفل د هوا سره هغه خل ترسي دیږي سره متكيفسي نو غټسله ماده تل دغه هوا خلسله ماده تل لف سره نو دغه تا ویل کیږي اغا سوت سوت عبارت دغه لغه لفظنه چې دایمو تکیب په کیفیت ده دایمو تکیب بل هوا او ګرځي خو کلام تکیب بل هوا سي چې کلا لسان یعتماد کی په مخارجو بند ده نو دغه تا سوت ویل کیږي اغه په دې سره معلومې ده لسی طریقات د ادراک سره وې طریقات د ادراک ده سی کلا لیسانی اعتمادو که مخارجو بنده. نو پا دی وقتی دغه گه لپز. آغا هوا سره راغې نو دیگه هوا را واخسته. آغا متسلسل دی سره ما هوا لگیلده دیوال وجه دی مجاورتنا. ایغی هوا تیرا نکل که. ایغی واخسته بلی تی نکل که. ایغی واخسته بلی تی نکل که. تر دی پوری آغا هوا تیراو رسیده. چې اغه هوا په سوري دی وکه موجوده و نو دغه هوا ته چې کله را نقل سي نو دغه د پردا په دیغ سره اوټه کوله په دی له سره اوټه کوله نو دغه پردی کې الله تعالی دا قوت اچوي ده چې په دې سره دوی ادراک هم د دې اوازونو کولی شي او امتیازم هم د اوازونو کولی شي نو دې قوت سره دا معلومیږي چې دغه اواز یاد ده یادین سان د یادې همار ده نو حاصل ده ده چې کومه درېشه یا نې ذکر کړم یوې تعریف راوړم دویو مې ذکر د مدرکات وکم او درېمه طریقې د ادراک ذکر کړم څلرم غرض اغا کو تاسو ویلې چې دغه دې سوال ده سوال د راځي ما ته زیایي چې دې ته د کلام نه معلومه سوال چې سماي له هغه قوتنا څه په دې سره ادراک دي اصوات او کېدلې سي نو لدينه معلوم لدينه معلوميږي چې علت تام بل فارده د هېدراکه اغه دغه قوت راغلي وي حالانکه دا خبره سید ځکه نه ده چې علت تام او علت مؤثره دا خو د ټول شیانو د فاره هو الله وجل هغه خو زاد دی واجب سبحان هو ده هغه خو غیر دی الله تعالی نه نسی کېدلی او دې تاله کلام نه معلوميږي چې نه دغه قوت اغه علت ته عمل د ادراک ده نو دغه علت دینه جواب وکه چې نا صاحب به معنا ان الله تعالی يخلق الادراک مقصود می داداته علت تام خو الله تعالی ده خو الله تعالی په دغه قوت کې کی پیدا کوي دغه ادراک په علت مواصره او علت حقیقه خو الله ده او الله تعالی پیدا کوي په دغه قوت کې دغه ادراک وکدله چکلا د غلفزه اغه د هوا سره متكيفس اغه بلې هوا ته نقل کوله لوجدې مجاورت نه بینه هما دغه سیدی مجاورت دی و جنا را نقل کیده تر دې چې دغه اغا سیماخ او مکعر سیماخ دی او ځن تر اورسید نو دې کله چې اغه پرده وټکوله نو په دغه وخت کې الله تعالی پیدا کوي ادراک په دغه قوت کې نو ایلته حقيقي زدا قوت نه بوله ما ایلته حقیقی زه دغه قوت نه بولم بلکې ایلتي حقیقي دي لپاره واجب سبحانه هو ده بده خبره پوي شوي نو مخالفت د قوم نه دراغلې زين زم ما ویل چې د افد بلش کاله دا. سوال دار ازین چې د تا کلام نه معلومه شورا چې کله دغه هوا اواز راورسوي دغه عصب مفروش لره نو دغه عصب مفروش سره دا معلومي دي د دی دیناف معلوماته سوالات سبب د ادراک لپاره هغه عصب راغلی ده. هغه څو خلک بلی د مادیاتو نه دا خو ادراک ولې نسې زکه اوس موږ تاسو میرارن ویلې چې دغه علم له شان د مجرد نه دا د دې حصول هغه به په مجرد کې کېدلی سي د دې ادراک هغه به مجرد کې د دې لپاره سبب هغه به مجرد وي نو دا لشان شان د ماديات نه نه دا او دلته خو ثابت کړ عصب مفروش ته نو دغه راغې د دیني جواب وکه حاصل د جواب داده چې الله تعالی دا پیدا کوي فنفس فنفس ناطقه کې مدرک د دې لپاره عصب نوي دغه عصب دا لار د اخذ د صورت وی. دا طریقه د ادراک دا لار د ادراک دا خو ادراک په دې سره نه کیږي ادراک څه کېدلې سي هغه په نفسه سره کېدلې سي او نفس ناتقا هغه هم مجرده علم هم مجرده نو له هازه اشكال شرح بند سو او اعتراض واردن نو سه شرح یو شرحبند له کوی شو سو خبره وسولي چلور پینځه یوې تعریف وک او د فدهو هم وکړه او دویم بیان د مدرکات در دریمې طریقات د ادراک ذکر کړه څلرمه د فده سوال وکړه پنځمه بیا د فده سوال وکړه ډیر تشګره اس سمع وهي قوتنا سمع دا عبارت دا لا قوتنا مودعتنا سي اغه خدل سويي په لاسه بالمفروش په اغه پټه بندي سي اغه وړول سويي د په مقاري سمع کي په مقاري په اغه زور سر دي وکي تدركو به له اسواتو په دي سر ماله ميدري سي غغونه به طريق وصول الهوائي فطريق دي رسیدلو دي هو سر اغا هوا سرا المتكيف اغه هوا چې اغه متكيف ده په کیفیت الصوت سرا ايلسم اخر ارسید لد دغه سورید غکتابه معنی ان الله خدای ایلت تام نه ده به ان الله و دی معنی بند چې الله تعالی يخلق الادراکه پیدا کوي ادراکه نو ادراک په اسب کې راځي ویننه نه فن نفسه په نفس کې اين د ذالکه وخد دي امر مذکور کې چې اغه وصول الهواد والبصر